Ja Braćale ja ja i sestre, imam ogromnu čast i veliko zadovoljstvo da da čenas maja mi ovo naše predavanje reca Ajva, predavanje na temu duhovno i duševno. Naime otac Rafaelo će nam govoriti o Raz, ka, o razlici između ta dva pojma duhovno i duševno e, pomožom tumačenja i tekstova oca Rapaila arhimandrita, jednog poznatog ruzijskog ruskog monaha koji je jedan od najdugih i najumnijih savremenih mislilaca religijskih autora, tumača e, jedan od najoriginalnijih žunljivo a načinac Rapailo je s druge strane takođe jedan od najoriginalnijih E, čitaoca e, dijela od Sarafajla i tumača toga dijela i e, svima je nama poznato e, otac Sarafajlo je jedan od naj e, naših najzavimljivijih ljudi u crti, ljudi koji, e, čija živa riječ je uvijek e, dobrodošla i dragocena i o tome, o tome da mi to znamo, najviše govori vaše prisustvo sada ovde ja molim od Sarafajla da on uzmarijeći da sujemo predavanje koji imamo predavanje koji će nas hvala. Blogodarim svima koji svojom trudom i svojom dobrom namjerom ovaj centar koji po blagoslovu naše crkve nazva smo duhovnim. istina Taj blagoslov nije lako nositi, biti odgovoran za duhovne centre jeste i velika čast, veliki blagoslov, ali i velika obavez. Taj centar i ljudi koji će se oko njega okupljati, centar svog, života prepoznati u onom troičnom svetom centru Oca i Sina i Svetog Duha okupljati se oko tog centra i zračiti duhom svetim da bi i drugi ljudi privozili i prepoznali smisao svog života, smisao postojanja u opšto, smisao vremena i u tom smislu открити tajnu večnog života. To je Bogov koji primaju duhovni centri, to je njihovo glavno poslušanje. Kako reko smo, blagoslovi je veliki, ali nije ga lako održati. Jedan od razloga zašto je taj blagoslovi to poslušanje teško, neku ruku i rizično, jer ako iznevjerimo i od duhovnog centra svojim nemarom, ljenošćom, ostrašćenošću, bogešću, neposlušnošću, napravimo centar duševni, onda vrugo vako i drugo brzo, uz pomoć na zlo brzih nečistih sila i ljudi koji su im svojim ostrašćenim životima naklonjeni, Možemo da spadnemo i na onaj dubi tjelesni, protski nivo. I na tom nivou duhovni centar biva ugašen. I narod ostaje bez jednog vrlo važnog duhovnog ogništa. Takav grad trpi male posvete. Za razvijanje crkvene liturgijske u pravoslavnom smjeslu liturgijske svijesti, duhovni centri su, rekao bih, a nadam se da ćete mi vi dobro razumijeti, važniji od hramova. Okupljanje u duhovnim centrima Važnija su od liturgijskih okupljanja. Istina i ovo naše okupljanje je po porijeku liturgijskom. Nadam se i po kvalitetu. Ali ovaj ambijent, ovaj prostor daje nam veće mogućnosti za razumijevanje gustine liturgijskog prostora koji je sav u simbolima, obredima, u onom mističnom kretanju svetih božanstvene liturgije i uopšte svetih bogosluženja. I njihovog nama sve manje razumljivog sveštenog, svekotajinskog jezika. Zato naši hramovi ne mogu da nas utješe ako uz njih nemamo i duhovne centra. Duhovni centar istine ne mora biti ovako raskošan, ovako guksuzan, je ovo što mi imamo u ovom našem gradu Nikšiću Ovo je luksus, braću i sestru. Duhovni centar može biti počeva garaža. Može biti džedov podrum. I napuštena seoska kuća. Može biti stan nekog našeg prijatelja ili kuća našeg brata ili sestra. Dakle, mjesto Gdje ćemo se mi okupljati i razgovarati? Gdje ćemo se poučavati u duhu zajednice? Jer zajednica je i svetotajinski probodnik. Jer tamo gdje su dvojice ili trojice sabrani u moje ime i ja sam tamo. A tamo gdje je on, tamo je istina. A istina sveta, istina Božja i sijava svjetlost, blagodatnu svjetlost. I gdje god je zajednica, tamo je i istina, gdje god je zajednica, tamo je i učenje. Nema zajednice crkvene bez učenja, braći i sest. A učenja nema bez učionica. A učionica nema bez učitelja. A učitelj ne postoji, to je postoji, ali njegovog dejstva nema bez pažljivog slušalca, pažljivog sluha i njegovih učenika. Duh sveti, vidjeli ste i sami, večeras ne bija, smo baš spremni da ga prizovemo. Ili, ajde, možda jesmo, ali zbog neke bogagoslovene treme, mogla smo da iskoračimo, vjerujemo da ipak taj razlog, jer onaj drugi slutio bi na zlo. Jer duhe svetog treba da prizivamo svakodnevno i po više puta, svakoliko na početku našeg movitvenog uključivanja u Živi nebeski prostor. Ali Duh Sveti, ako ga ne prizivamo, on se neće na silu nametati. Duh Istine ostavit nas da umiremo izgladnjeli u prostoru laži ukoliko ga ne budemo htjeli, I ukoliko ga ne budemo primali kroz sve te slavine sveta, sveštena svetopredanska, svetoapostolska, sveta, ta crkvena korita, kanale. Nažalost, jedna od velikih kriza našeg vremena jeste ta loša komunikacija sa duhovnom mrežom naše crkve. I zastrašujuće nepoznavanje njenih otkrivenih istina. Istina je otkrivena. Sve ono što mi treba da znamo, sve ono što je nama potrebno i za čim naše biće žudi mnogo više nego za heroinu mnogo više nego za vodom koja je simbol one žive vječne vode mnogo više nego za hlebom koji je simbol onog nasušnog mnogo više nego za svjetlošću sunca je sunce je И светt тварna jeste symbol netварноg, сумца i netварne, dakle nevorene светlosość. Зато светłoťю чезна наше биć, чеne наш дух. Онa je u церкви odkriveна. Sve ono što je nama potrebno, namaju i postavljeno, braći i sesto. Sva ona naša najmilija, najdraža jele koje nam naše majke i batke spremaju, ima još takvih majke, ima i onih zlijih, nažalosti, koje su Kako i sam Arhimandrit Rafaev u jednoj njegovi knjizi kaže Gore od Vučica U odnosu na koje Vučica projavljuje velikodušnost Jer Vučica ne proždire svoja čeda Mnoge majke Naše majke Raskomadaše našu braću i naše sestru svojim utrobama Ali ipak ima majki koje još uvijek spremaju ukus na jele svoje djece. A one kao takve simbolizuju našu opštu majku, našu sve majku, našu besmartnu majku, crku. Na toj trpezi sva naša jele su postavljena. Sve istine nama su Otkrivene. Međutim, postoji jedan problem, jedna nametnuta deformacija svijesti. Jedno rušenje poretka, unutrašnjeg poretka, koje onemogućava učiniti tu zdravu duhovnu komunikaciju sa Duhom Božim, sa Duhom Svetim. Od kad je Gospod naš Isus Hristos prethodno primivši naše tijelo, ne samo naše tijelo, nego našu prirodu, Ostavši čovjek, sklonivši prepreku smrti, grijeha i demona i moćno ustavši iz groba, uvodeći svete te apostole kao vaskrsli u nove istine, besjedeći im kao vaskrsli čovjek, naravno, kao Bogo čovjek, ali ovu dimenziju njegove ipostasi moramo neprestano podvogačiti jer on je ustao, braće i sestre, radi nas. On je sišao sa nebesa radi nas ovaprotio se od duha svetoga i marije djeve radi nas osnovao crkvu samo radi nas okusio smrt kao čovjek stradanje i smrt i vaskrsao kao čovjek govorimo kao čovjek jer smrt Sa njegovim božanstvom nije nikad imala nikakve veze. Kakve veze može da ima smrt sa vječnim Bogom? Kakve veze može da ima grijeh sa onim koji je iznad grijeha? Kakve veze može da ima satana sa onim koji je sušti Bog i tvorec, angela? Pa i njega, pavog, neposlušnog i gordog. Ali kao čovjek, primivši našu prirodu, on je našu prirodu distancirao, odvojio i od grijeha, je začet je bez grijeha, bez onog Sjemena grehovno, besjemeno, na to nas simbol vjere svakodnevno podsjeća i obavezuje, utvrđujući, braće i sestre, početak našeg novog dana u vremenu, ukoliko mi počinjemo dan sa tim istinama, ukoliko dan počinjemo sa molitvom, uvijek se I po mnogo puta utvrđujemo na tim vječnim dogmatima. Ustao radi nas iz groba i vaznio se sa našom ljudskom prirodom na nadnebesne visine, gdje i danas i večeras gledano iz naše gugle, sjedi sa desne strane Otca. Prostog između nadnebesnih visina i naših krtičnjaka, naših zamračenih domova, spuštenih rovetnih, punih pepeljara, punih špriceva, neugasivih televizora, lažnih nada i otvorenih spremnih i nespremnih grobova preispunjenje je vječno živom silom duha svetu koji je u pedeseti dan krenuo sa nadnebesnih istočnika, tačnije iz nje dara, Boga i Otca, i sišao na ljude. Ne na sve ljude, sišao na apostola i formirao crkvu. Od tog dana i tog trenutka koji mi u crpi, braćo i sese, toržestveno je li tako? Pedesetnica je veliki praznik naše crkve. Pedesetnica je temelj svakog pravog hrišćanina. U njemu nema nikakve tuge, vrći i sestra. Nema druge nade, nema druge svjetlosti, nema drugih potreba, nema drugih istina, niti učitelja do njega jedinog i svih onih koje je on ovlastio da u crkvi uče i napasaju narod. Počevši od apostola, njihovih naslednika ili prejemnika, do dana današnjeg. Duh sveti, pazite, Moćni duh sveti, Bog duh sveti, onaj koji od oca ishodi. Car nebeski, kako smo ga nije prizvali ovdje večeras, care nebeski. I time, braći i sestra, vaznjeli se duhom iznad svih carstava ovoga vijeka i ovoga svijeta. Jer ko god njega priziva Iskreno i vjerujući, postaje u duhu žitelj tog carstva, bez obzira što on živi u nekom gradu koji će za njega svakako proći, jer svi hrišćani, dakle nosioci duha svetoga, čekaju grad koji dolazi. Po riječima svetog apostola Pavla, znajući da ovdje nemaju postojanog grada, istina, oni kao takvi vrlo su dubazni i kao žitelji tog grada i kao susjedi i kao domaćini, jer njihovo iščekivanje ne lišava blagoslova i one koji žive u tom gradu, a ne čekaju drugi, istina, Njihova lakoća življenja mnogima biva e, nejasna, jer spolja posmatranu oni mogu da žive u teškim uslovima. Međutim, tajna njihovog srca i duhovno opštenja sa nebeskim carstvom kroz nebeskog cara njima je, nažalost, nepoznan. Istina, mnogi osjete prisustvo duha svetog u njima i, i sami se udostoje na sveđa duhovnog ulazeći u duhovni prostor crkve, u duhovni prostor crkve. Jer crkva, pravoslavna crkva, kako kaže Arhimandrit Rafaela na jednom mjestu, ima svoj takozvani crkva duhovni, mistični naos. Kao hram u hramu. Nisu svi oni koji stoje u crkvi, fizički, bivajući prisutni. Prisutni i u duhovnom naosu. Žalost Danas je tako, vjerujemo da će se situacija promijeniti, ali mnogi dopru samo do fizičkog prostora, hrama i zadovoljavaju se e, duševnim opštenjem sa prostorom u kome vlada čisti duh. Taj pokušaj, on je u startu osuđen na neuspjev i takvi ljudi se u duhovnom prostoru crkve ponašaju kao ribe na suvom. Ukoliko su snaležljivi i ukoliko im može biti, i ukoliko ih ima više, mogu da naprave određene kombinacije i improvizacije u vidu akvarijuma i bazena u kojima će ono svoju potrebu za plivanje zadovoljiti. Međutim, Ta voda i taj prostor nisu oni okejani, duhovni, ona nebeska prostranstva, nego simulacija i duševna improvizacija u kojoj će riba prije ili kasnije uginuti. U vodi koja će se vremenom kvariti, i poprimati pogoš miris, svakako ne pružajući životni ambijent nekome koje po naznačenju biće vječnosti, vječnih prostora. U ovoj nedelji proslavljamo po blagoslovu crkve jednog velikog svetitela naše svetitela, braću i svesta, crkvi vrlo važnog, majci vrlo dragog sina. Međutim, pošto smo naučeni da živimo u akvarijumima, ta velika nebeska riba Taj blagodatni delfin i njegovo veličanstveno kretanje kroz pučinu svjetlosti istine mnogima je potpuno nepoznao. Druga nedelja velikog posta na vaselinskom, ne pomjesnom, nego vaselinskom nivou, posvećena je Svetom Otcu Grigoriju Palani. Velikom Svetogorskom Isihasti tajniku Božije blagodati ili kako se to danas češće naziva i tamo gdje taj termin ne može da važi jer nije u kontekstu istine i tajne mistikom i kasnije veliki arhijerej arhijepiskop Solunski da bi vremenom i svojim sveštenim podvigom zaslužio potpuno opravdano ime jednog od velikih bogoslova jeraraha i učitelja crkve svake godine I to baš u velikom postu i baš u ovoj njegovoj nedjelji otkriva se taj opasni vakum između nas i njega. Između nas i njegove majke, crkve. Između nas i njegovih otaca i učitelja. I naših otaca i učitelja. Uzrok tom nepoznavanju velikog oca i njegovog učenja jeste upravo taj tampon duševnosti. Mada pravo da vam kažem Kad govorimo o ovom problemu, moramo priznati da mi više nemamo toliko problem sa duševnim međama i barijerama, koliko sa grubo, pogotskim projavama života. Naslovili smo temu duhovno i duševno, ali koristimo priliku da prepoznamo i u svjetlosti velikog posta i u svjetlosti ove va mi ne ne dijele pavam je propovjeednikovvne svtvosti to jest bragodati netvarne svjetvosti tavorske nestvorene božanske da samo koliko mi zapravoživimo natim pogotskim grubim mi vojima. I koliko se grrcamo i davimo u pogodskom mudovanju U molitvi devetoga časa, evo svakog dana, i to sa metanijom, molimo gospoda da silom svojega krsta umrtvi naše pogotsko mudrovanje. Da silom svojega raspeća, svoje žrtvene ljubavi, U mrtvi naše duševne i duševno-plotske projave nazovi ljubav, koja bježi od krsta i njegovog poimanja skoro kao i džavu. Zato duševno-plotski razum i duševno-plotsko mudrovanje ne poimaju tajnu krsta, ili je poimaju na pogrešan način. A nedelja svetog Grigorija Palama, koja dolezi poslije nedelje pravoslavlja, velikog vaselenskog slavlja, držestva, gdje mogu da učestvuju i da praznuju svi oni koji su u saglasju sa svim svetim ocima, svih vaseljenskih sabora i onih pomjesnih sa svim svetim apostolima. Ta nedjelja pobjede istine, apsolutne, vječne, nepromjenljive istine, prethodi spomenu svetog Grigorija Palame, koji nam govori i svojim životom i svojim učenjem otkriva kojom to istinom crkva vojuje i uvijek I sve neprijatelje pobjeđuje. U prvim sekundama prve runde je. Za crkvu ne postoji ni druga runda, ni druga sekunda prve runde. Jer crkva vojuje desnicom gospodnim. Dakle, ova nedelja nam otkriva tajnu crkve i njene sile, njene nepobjedivosti. Ovo naše veče i ovaj duhovni centar, braći i sestre, potvrđuju tu pobjedu. Sad, koliko je mi razumijemo, to je naš problem. I koliko mi tu pobjedu doživljavamo kao svoju pobjedu, to jeste naš problem. I ta nesvijest i to nerazumijevanje predstavljaju uzrok svih naših drugih problema koje, nažalost, mi Prepoznajemo ali tek nege na periferijama, ali uzrok, nad znači, slabo i, i nikako. Pa Va mi to otkriva. svim onima koji je pažljivo i dočekuju i zučavaju, jer ponavljamo. na Bilboru velikog posta njegovo ime nad znači, zaozma počasno mjesto. Zašto baš njegovo ime? Ja vam to ne mogu potpuno otkriti. Ja sam prepoznao da je važno i da mu se treba pokloniti. Ali crkva ima mnogo dublje razloge zašto je ova nedelja baš palamina. Na nama da priđemo, okusimo i vidimo. Upoznavši se sa Otcem, i njegovim učenjima. A nedjelja koja slijedi, jeste krsto poklona nedjelja, u kojoj crkva, svoju djecu, svoja čada, svoje učenike priziva da se tajni krsta poklone. Tajna krsta, braći i sestvore, Ne može se razumjeti do u svjetlosti Bogolugu božije. Duševan čovjek da ne govorimo o pogotskom čovjeku. Pogotski čovjek on tetovira krst. On krst stavlja pritom i ne znajući da time izaziva gnjev boži i privroči silu koja skronavi Stavlja ga na svoju garderobu, na mjesto đemonije. noseći ga oko svog vrata, a griješeći smrtno, kačeći ga o razne priveske, bacajući se s njim i ostavajući ga đemonije mjesto, ne cjelivajući ga, ne poštujući, ne ponoseći se njime, Na kraju krajeva, ne noseći ga časno, ni fizički, a kamoli duševno i duhovno. Po riječima Arhimandrita Rafaila, pritom vjerujem da ova tema možda da bude kao neki tvrd zalogaj, ali... To je naš zalogaj, braći i sese, ne možemo bježati od njega. To je naša tajemnika, to je naš problem. Po mišljenju poštovanog arhimandrita Rafaile, koji za nas predstavlja legitimnog naslednika svetih bogoslova crkva i nosioca one taborske svjetlosti, koja predstavlja ono tajno, to jest tajanstveno, mistično, blago, pravoslavlja, za koje inoslavni ne znaju, ne mogu da znaju. Mnogi od njih bi htjeli, ali ne može izvan crtve, braći i sese. Mnogi od njih prilaze, mnogi od njih se interesuju, nažalost rijetki ulaze a na nama je, vjerujte, velika odgovornost, jer mi smo naslednici tog bogatstva, mi smo prejemnici po prirodi, ako hoćete, i po krvi, i po duhu, naslednici velikih otaca i sam naslednici. I mi to bogatstvo prije svega treba, jer, nažalost, nismo, dakle, da prepoznamo Da mu se duboko i duhovno poklonimo, da ga cjelivamo, da ga aktiviramo u našim srcima, umovima, u našoj volji, u našem razumu, u našoj duši i u našim tijelima i da kao takvi postanemo sasudi i blagodatna svjetila koja će da svijetle Svijetu. Da svaki hrišćanin i svi koji smo ovdje sabrani, iako to zvuči braće i sestre, mnogima preako, jesu nas ubjedili da nismo tog formata, ali crkva ne odustaje. I svim ovim nedeljama ona nas podsjeća na šta smo mi pozvani, ko nas poziva i koga Treba da slušamo, čiji glas da slušamo i u čijem glasu, to jest učenju, da prepoznamo glas arhipastira, vrhovnog arhijereja, koji je rekao apostolima, preko njih svim učenicima, svetih apostola, a našim učiteljima, idite i propovjedajte, učeći, krsteći. I u tom vašem glasu, oni će čuti moj glas. Biće jedno stado i jedan pastir. Jer čuće moj glas. U svim učiteljima naše crkve, počeš i od svetih apostova do nama bliskih učitelja, odjekuje jedan glas. Glas gospodnji. Djeluje jedna sila Sila duha svetog Projavnuje se jedna volja Volja oca nebeskog Crkva je, i sestre Carstvo oca i Sina i svetoga duha Ako hoćeš da živiš u tom carstvu Ti možeš ući samo na vrata Ja sam vrata. Po učenju svetih otaca, vrata crkve predstavlja, odnosno predstavljaju apostolska učenja, predstavlja predanje crkve, učenje crkve. I ono bogoslovsko, a i ono naravstveno. Kogod ne uđe na ta vrata, On ne poznaje crkvu. On ne živi u izobilju. Kako mi živimo danas, braći i sestri? Kako kaže jedan naš kaluđer kad ga pitaju, kako živiš, oče? A on odgovara i kaže, o guksu. Pri tom, on zaista stoji za toga on do dana današnjeg ne, mo, ne može da se načudi koliko je izobilje našao u crkvi. Jer ga je gladna čarava, pustoš, besmisao, smrt, kalaž, bolez, grijev, izopačenost i progaznost, trugažnost, a u crkvi sve supratno i svega u izobilju. Da bismo crku doživjeli na takav način, to jest da bismo je prepoznali kao prostor carstva nebeskog, tako je carstva otca i sina i svetoga duha, trojice jednoslušne, nerazdeljive i kao polje, Nestvorene svjetlosti, dakle, bespočetne samim tim, i beskonačne svjetlosti koju možemo da primamo, vraćaj srstve, zahvaljujući čemu ili kome. Kako ja, stvoren čovjek, mogu da primam nestvorenu svjetlost? Može li neko od vas da nam pomogne u tome ako bismo mi došli pa vas pitali kao zainteresovani da živimo u crkvi kojoj vi pripadate? Jer smo čuli da ste u ovom gradu kršteni u ime velikoga Boga. Došli smo sa dalekog istoka, spustili se sa Himalaja, došli sa Nefala i zašli iz daleko istočnih sistema i došli u Nikšić, jer smo čuli da je to grad svetih, da ima hramove svete, hramove velikoga Boga, da ima duhovni centar, da je odan svetim ocima, posebno svetom i besmrtnom Vasiliju. Ima čudesnu Litiju. Ali, došli smo ne samo zbog toga, nego da nam kažete kako se to prima netvarna, besmrtna svjetlost. Jer tamo odakle smo došli, tamo je nema, tamo je vječna tama, tamo se bježi u smrt od života, uništavilo. Čuli smo da vaše učenje govori drugačije, da vi opštite sa vašim tvorcem, besmrtnim putem, bagodati, da primate svjetlost, da čuvate predanje o svjetlosti, kako govori vaš sveti Grigorije Palamo. Šta bismo mi rekli, braći i sesto? Da li bismo mogli da ga dočekamo? da ga utješine ili ne bi znali o čemu on zapravo govori šta traže, šta priča da nije to možda projeva neke daleko istočne obmane, prevesti da nije u pitanju nekakva magija Možda bi ga istjerali iz kuće, možda bi smo zvali policiju, možda bi smo ga strpali u glubnicu. Mi koji smo pozvani da svijetujemo, braći i sestri, i da ljudi vide naša dobra djela, da se svijetuji svjetlost vaša predljudima i da vide vaša dobra djela. I proslave koga? Otca vašega, koji je na nebesima. Tako nam počinju arhijerejske liturgije. Žakon, ne govori to samo vladici, braći i sestri. Nismo mi oslobođeni te odgovornosti. A, ovako bismo mi. Vladiko, to je tvoja mitra, ti se snađi. To on tebi govori. Ne govori, braći i sest. To on svima nama govori. A episkop je glava liturgijske zajednice. Kad kaže njemu da se svijetli i svjetlo stvoje pred ljudima, on to svima nama kaže. Ali pedagoški, liturgijski, on meni i vama govori kaođe svešteniče, pope, džakone, oče, majko, brate sesto, kume, nećeš te svjetlo si gledat bez zajednice sa episkopom. On je prima i razdaje tebi slobodno, ne automatski, mehanički, još manje nasilno. Nego ako hoćeš da je zavatiš, primi je i svijetu. Ta svijetlost, braći i sestra, da provam ovde suzim, vrlo malo je. Osjećam da ne bi bilo baš najblagoslovenije da uđemo dubli u ovu temu, ali neka bude neka naznaka. A vi ćete dobiti svi ovu bršuricu na Blagoslov, u njoj otac Arhimandrit Rafaela govori, jedna od poglada nosi baš taj naslov duhovno i dušavno. Istina je jedini razlog zašto večeras ne govorimo, nego ta tema prevazilazi na to. I naše moće, i naše znanje, naše iskustvo, jer mi nismo duhovni, ali smo zainteresovani za tu oblast i tvrdo vjerujemo da u crkvi možemo da postanemo duhovni. Prethodno uvidjevši problem, ili ako hoćete kvar u našoj psihofizičkoj strukturi, duh se prima duhom. Mi smo stvoreni, braćui i sestre. Nas je sveta Trojica stvorila, znate. Znajete to, braćui i sestre. Mene i vas je stvorio sveta Trojica, stvorio Bog, to je taka pečat, znate. To je tako moćno porijeklo. To što ti je tata Bogat, što ti je tata slava što je tata čoveka i domaćina. To je sve dobro i to je sve glogosloveno. Ali ako se tu zaglaviš, ugrožen si, duhovno si ugrožen, duševno si se nadogradio, ili ako nije tata, ako nije bio džet prađet, a ti pokušavaš U sebi da nađeš taj ugalni kamen na kome ćeš da zidaš svoju ličnost, svoju obmanu, svoju prelizu, onda si potpuno propao. Ako misliš da nisi, garantujem da ćeš propasti. Vrlo brzo, naglo, na bezbroj mogućih načina, propašćeš. Stihje su oko tebe. Vrijeme, bolesti, demoni, sile, zla, pakao, grijeh, strasti, vrijeme. Kako je čovjek nemoćan kad na, na, na sebi zida? Ili i na drugom čovjeku, sveti duh e, to naziva prokletstvom. Proklet je čovjek koji se uza na čovjek. Na zajednici. Evo i mi danas okačili smo se kao divlje mačke o nekakve zajednice. Te ovi će nam pomoći, te oni će nam pomoći. Mar Vladi kao niko ovaj predivnu besedu nedavno smo čitali. Zabrovi kako je u naslov pod gorom, besede pod gorom. Fantastična beseda. Gdje govori narodu. A to. Čuvajte oganj. Doći će drugo vrijeme, doći će promjene. A oće li biti ognje u vama, će li goriti, goriti kandilu u vama? Šta će bolje vrijeme sa ugašanim kandilom? Gospod otkloni nevolje, a mi ogladili, mi se odvoljeli od crve, odluđili, mi ostali bez učenja. Mi, braći i sestre, duševni, tjelesno raspoloženi, a oslobođeni. To je, braći i sese, otkrijevanje oveša. Takvog je bolje ne otkrijevati. Zato je mnogo važno da svaki dan, pa i ovo vrijeme, pogotovo ovaj bogogosloveni, bogom darovani post, koristimo za sabiranje duhovnih sila kroz blagodatno sočivo duha, našeg duha. Naš duh, to je sposobnost da sozrcavamo. To je sposobnost moja i vaša, istina, tek u svetoj tajni krštenja obnovljena. Jer u svetoj tajni krštenja obnavljaju se sposobnosti duhovni. I takav čovjek postaje kadar da prima blagodat. Naprimer, ne kršten ne može da se pričesti. Ali ne samo što ne možete da se pričesti, braći i sestra, jer nije sve jesti. Ne mojte da svodimo učestvanju svetoj tajni pričašća na jelo. Nemojmo da se pričašćujemo tjelesno. Vazite ne možemo do tjelesno, ali ne mojmo da očekujemo da će se tajna pričašća i sila blagodati svetog pričašća pojaviti na našem pogotskom nivou. Ili duševnom nivou. Ne potrebno je uskladiti naše duhovne sile sa duhovnim projavama svete liturgije i uopšte svetotajinskog života crkve. Svaki kršten čovjek, bez izuzetka i nevezano za njegov intelektualni nivo, obrazovanje, da ne govorimo drugim statusima, u crkvi, kao kršten, dobija mogućnost za Bogo opštenjem. Što to znači? Da prima blagodatne energije duha svetoga u svetim tajnama i uopšte u pravoslavnom životu, asketskom životu crkve. Kažemo, organ našeg bića koji prima duhovne impulse koji prima, blagodat, jeste duh. Kod svetih Isihasta naziva se nusom ili srcem. Samo ovoliko ne bih načinio, to je jedna oblast iz e, mističkog učenja crkve, posebno svetih Isihasta. Među njima posebno mjesto zauzima upravo sveti Grigorije Palama. Bogovidec Koji je branio u svoje vrijeme to učenje crkve, branio ljudsku prirodu i njene mogućnosti od njemu savremenih jeretika monaha intelektualaca, načuo se varologom koji su smatali da čovjek na drugačiji način može doći da sa sa Bogom putem misli, putem filozofije i tih spekulativnih metoda. Što je u učenju svetih isihasta pogibeno? Zato postoje utvrđene forme, lagodatne, podvižničke, u svakom slučaju crkvene, isihastičke, ali one su po porijeku apostolske forme i učenje kako se naš duh razvija. To jest obnavlja, kako se obnavljaju sile i sposobnosti duha. Vi vjerovatno čitate e, Vladiku Nikolaja Ohritski prolog. Ako ne čitate, potrudite se da čitate, braći i sestre, jer Ohritski prolog je blagoslov e, takvog kvaliteta da, ukoliko ga ne čitamo, grijeh činimo. To je takvo dobro. I to je takva mogućnost da činimo dobro, ili ako hoćete da čitamo dobro, Da ga ne čitamo i ne učimo iz njega, grijeh činimo. Posebno srpski narod Griši jer to je plod srpskog naroda. To je plod svetosarskih tradicija. Apsolutno pravoslavni i u vaseljenskom smislu, je ta čudesna, celebna, moćna knjiga se prevodi na sve moguće jezike. Ali najveću obavezu imamo upravo mi, Jer je naš arhijerej prosvirao kroz duhovnu viru i melodije svetoga prologa i mnogih drugih djeva svetoga vladike Nikolaja napajaju braći i sestre duše, mnogih drugih, ne samo u pravoskvalnoj crkvi, mnogi drugi privaze crkvi čitajući i srijećući se sa veličinom duhovnom, veličinom svetog vladike. U onom dnevnom rasporedu, u Ohidskom prologu, vi ste naišli na e, sozercanje. Mnogi pitaju šta je to sad sozrcanje. Mi smo navikli na to. I upravo sozercanje to je možda, ne možda, nego sigurno, i najdublja rubrika u Ohidskom prologu, međutim, mi preko nje najbrže i pretrčimo. Zašto? Zato što treba sozercavati. Treba stati, treba se umiriti nad, treba dati duhu da nas vodi, a duh dijeluje u tišini nad, u miru, u bezmoviju, to jest u bezmeteži. Ne možemo se ozrcavati. Mnogi danas, to većina, uopšte ne zna za mogućnost koju ima. A kako će znati kad je neprestano na duševnom nivou i na tjelesnom? Stalno smo preopterećeni informacijama koje doleze iz grubo pogodske svere. Navodim primjer, uključen televizor u kući. Tamo, braći i seste, ne moramo uopšte dolaziti, koje je tamo. Tamo sozrcanja ili so, so, sozrcatelja nema. Kako može da sozrcava? телевизу у кут. Не може краћисас. Юй окружен штивима из душевне радњи. Притом ми душену рале, на ми, него наша црква, она је не искључује самој ерахијски одређује место. Она не може да замени место духовног учења. И као таква не може да храни дух Duh se povlači od duševne trpeze i duševna ravna našeg postojanja isplivava, ali ne može da primi дух i zato dolazi do velikih deformacija. Pogledajte što se desilo u našem duhovnom, odnosno crkvenom prostoru. Došlo je do velikih deformacija, brati i sest, strašnih deformacija. Šta smo mi sve navurali u наш duhovni prostor? Jedan od simbola te deformacije jeste i pojava crkvene bižuterije. Vi danas nemate brojanicu. Vi imate narukvicu. Pritom, nemate više ni ispletenu narukvicu, nego nakićenu. Ja sam rekao iskada da budemo lako, u naši jednoj našoj sestri koja je pod pritiskom, jer u pitanju je pritisak ili kako kaže Arhimandrit Rafail agresija duševno ponavljan duševno prockovna, duhovno došla je u našu manastirsku prodavnicu, evo vaš pratiovanje tu donjeva je i imaju potrebu zaista, to je jedna dobra naša porodica I sad ona vidi, vidi, vidi pa i sama počela da niže Donjelo i mi smo rekli ovo nemoj više da nam donosiš. I sami smo pod pritiskom nekoliko puta primili da i učini ali to je, braću i se, kad pogledamo iskreno, to je obmana, znate. To nije brojanica. Znate. Mi to ne smijemo nazvati brojanicom jer brojanica, ona je simbol duha. Znate. Ona je simbol duhovnih potreba. Brojanica je Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grašno. Pazite, kad imamo takvu stvarčicu u ruci, a pa zadnje što ti pada na pamet jeste molitva. To može da bude uz sad, uz dijelu, uz halinu, žuta, crvena, plava. A to nije branica, to je samo jedan od simbola tog prodora dušavnog, I još više, duševno-plotskog nastrojenja u prostor crkve, koja je, ponavljam, bratje i sestre, satkana od duha svetoga. I onda to postaju mrlje. Onda, što se tiče literature, ovde sam kratko samo neke napomene zabilježio, što se tiče literature, tu moramo da vodimo računa šta čitamo. Ne može sve da se čita, ne može ni od duhovnih štiva sve da se čita. Ne možeš da nosiš svetog Dionisija Areopagita. Ne možeš da pratiš svetog Makarije Veliko, njegove besede. Ne može prvo štivo da ti bude učenje svetog Isaka Sirijskog. I učenje Antonije Velikog. To su duhovna štiva, ali ne može to biti tvoje prvo štivo. Treba da uđeš. Da ukoračiš u prostor duha. Drugo, treba praviti, kako kaže i otac Serafim Roze, postepenu evakuaciju ljudi iz duševne oblasti, iz poezije, književnosti, pritom govorimo ovdje o dobroj poeziji i o dobroj književnosti, jer da danas imamo znači, svega i to svačega. To ne može biti poezija. To ne može biti književnost, mislimo na onaj kvalitet, duševni kvalitet. Naš narod je bogat tim projavama duševnog, koje je pokorno, ali onom zdravom smislu, duhu. Imamo našu poeziju koja je potpuno liturgijskog porijeka, koja diše liturgijom, ali je pokorna. Ona uopšte ne insistira... Da se nametne i da se ugura u posao duhovnog, nego cjeliva duhovno, uzima blagoslovod duhovno i sama biva osvećena i kao takva korisna i potrebna da hrani, razvija, pita, vaspitava narod. Zato je mnogo važno da se upoznamo sa učenjem. Ono je, braćo i sestre, čudesno, bogato. Znate kakvi smo mi naslednici kakvog učenja? A danas, vjerujte, svijet vapi za tim. Vapi za tim. To je naša velika odgovornost. Jedna od velikih odgovornosti na koju smo i potpuno zaboravili. I pravimo se blesavi, pravimo se ludi. Utre će Gospod na strašnom i pravednom sudu da nas ispita, braći i ses, prije svega nas sveštenik. Ali i narod, jer i narod treba da čuva predanje. Da ga čuva, da ga njeguje, da ga živi. Onda takva zajednica postoje magnet. Onda se mi ne raspravljamo, onda mi ne polemišemo, onda mi svjedočimo, privlačimo. Još nešto. Postoje tri vrste svjetlosti po učenju svetih otaca svetoga Grigorija Palama. Fizička, sunce, zvijezde, tvarna, to može да da posmatra i prima i tele i njegov vlasnik. Postoji intelektualna svjetlost, svjetlost nauke, filosofije, umjetnosti, svjetlost lažnih mistika i, i lažnih religijskih sistema, Tu uključujemo i sve sekte i sve kvazi duhovne projekte, sve, sve, sve, bez izuzetka. Oni imaju, braći sve, neki kvalitet, ali to je intelektualna svjetlost. Ona je, kao takva, svojstvena našoj prirodi i našem intelektu ili umu, ali je, po naše crkve i hrišćanske antropologije, ona pala u padu Naša priroda je povrijeđena i primila je sadržaj od onoga koji je prvi pao, mislimo, na, na satanu. I naša priroda je zakvašena zlom. Da je se tako, ispratite sebe, pošten u toku jednog dana i vidjeti šta sve zuji po glavi. Naravno, prvo istučite televizore, malo čutite, zažmurite, jer ako ne prestano gledamo serije, Filmovi, muziku, znate, pa nas nije ni bilo tog dana u nam. Nas su pirane pojeli. Ali probajte, ne 24 sata, mnogo je, probajte sat vremena da živite bez jednog utiska i iznenadićete se. Jefrem Sirin sveti kaže da takvog čoveka zatvori u sobu ili Zatvori ga kod Svetog Vasilije Ostroško u hranu. I zaključaj ga. I sačekaj, ne brini, nećeš mnogo čekati. Počet da vrišti, da vratice. Da vrišti. Da udara šakom i glavom o vrat. Zašto? Nespremno. Da. Užasno. On nije živi u srbi. Da. On se uplaši onoga što jeste u njemu što mu je neprestano zapetano i što ga gura da neprestano živi u, u fikciji, u filmovima, u, u fantazijama, u maštam I kratak susret sa sobom izaziva paniku u njemu. Intelektualna svjetvoz, centri su, univerziteti, akademije, sad ne govorimo u gošem kontekstu. U doblom kontekstu, ali hierarhijski svažemo stvari. I oni su, nažalost, vi sami vidite do čega smo mi doveli e, naš sistem obrazovanja. On je, blago rečeno i prožet optimizmom, doveden u pitanje kao nikad do sada. Kompletan obrazovni sistem, doveden u ozbiljno pitanje. akademije, evo tu su naši oci oslanici i pisane riječi, oni mogu mnogo više da nam govore kako je to nekrat bilo, kako je to danas i da nam kažu naravno bodređenac, kako to može da bude, ali to su niski nivo i tu se vidi ta nemoć, znate, nedostatak daha i duha i prije svega prema majice crve. A treća svjedlost Dakle, fizička, stvorena, intelektualna, takođe stvorena. I još da naglasim, stvorena je i u demonskim kultovima. Danas, vidite, ima mnogo magije, mnogo magije u raznim projavama. I tu budete vrlo opasni, ko tu uleti jednom, neće se lako izvući. Dobro, ratite pažnje, ali, sada da ne otvaramo i to polje. To su sve projeve stvorenih energija. Jer i demonska energija, koliko god ona izgledala moćno i privlačno, ona je stvorena. Angeli su stvoreni. I satana, i sva njegove ekipa, pa ali angeli svi su stvoreni. Zvuči moćno, znate, u tim misterijama demonskim to zvuči moćno. Šta sve oni ne mogu ograničeno. Imaš i početak. Imao. Stvorim se. I treća svjetlost. Je svjetlost nestvorena. Svjetlost božanska. Ona svjetlost koju господ Gospod на na tavo, na goli preobraženja. Otkrio je kroz našu ljudsku prirodu. Zato je praznik preobraženja omiljeni praznik svetih Isihasta, народ je praznik naše crkve, Posebno praznova na Svetom Sinaju i na Svetoj Gori Atlonskoj, do dana današnjeg. I našu bi pažnju trebalo kako da priluče, jer otkriva velike tajne. Pritom ne može se razumjeti u pauzi između dva poluvrmena, između dva filma, dvije serije, dvije cigarete, dvije kafe, dva teška grijeha, nego mu treba prijeći Svešteno i zajedno sa apostolima. Da vidimo svjetlost koja iz ljudske prirode, a dolazi od božanske, bespočetne, a svijetli kroz ljudsku prirodu. Gospod tim praznikom otkriju da od njegovog ovakoćenja čovjek dobija nove potencijale. Može da postane sasud te i takve svjetlosti. Može da svijetuje. Na Svetoj gori, i danas, ne samo na Svetoj gori. Šta je sa Tivaidom, šta je sa Nitrijskim pustinjama, šta je sa misirskim predanjem, šta je sa Svetim Sinajem. Evo sad da svaimo Jovana Vesličnika. Šta je sa Palamom, šta je sa Svetom Gorom. Šta je sa drugim centrima? Šta je sa Svetim Savom osvećenim u Palestini? Šta je sa Teodosijevi manastirom? Če je Htimi veliki? Če je Pimen? Če je Isaije? Če je Davido Gaređinska pustina? Če je Kijevo Pečarska lava? Če je Ostrog? Če je Pečka patrijačija? Če su centri? Centri su prije svega naši manastiri, broći Isasti. Kijelopečarska vlada pazite gdje je ono u našem prostoru koliko mi znamo Kijelopečarska vlada vrlo malo David Gaređiska pustinja Gruzija sveta bili smo tamo nedano znate kako je to mjesto znate. ostajete bez daha nema ni jednoga da živi tamo šest hiljada ih je pokvano na pashalnu večer u 17. vijeku šest hiljada monaha posle Vaskrišnje liturgije. Nema ni jednog, a znate kakav trak, ostajete bez daha od blagodatnom prisustvu. Neuporedivo snažni utisak nego u nekom milijonskom gradu gdje hodaju prazne boce, iz kojih se naliraju raskavašni duhovi zlobe, ispijajući dušu, život, Miliona ljudi ovdje vjekovima poslije ostaje trag prisustva i eho susreta Boga i čoveka, vječne svjetlosti sa čovjekom. Gdje su njihove mošti? Gdje su svetotačka predanja? E oni su, braći i sestre, nosioci te svjetlosti u tim predanjima one je zaključan. Sveti Grigorije povamo pa je samo simbol postojanja tog predanja. Zato evo da ne, da ne odužimo a da će Bog i da ne završimo ovim mi smo pozvani da kraja ne vidimo poju pa vremenu u tom eschatološkom duhu, kako se to kaže na jeziku crkve, živimo, dišemo i susrićemo se, da vas to čisto podsjetimo da postoji i jedna druga ravna našeg postojanja, da postoji jedna sakrivena, ali prisutna mogućnost u našem srcu, koju treba da razvijamo, da razvijamo duhovno čulo, Kroz proces koji u crkvi nazivamo pokajanje. Otvori mi dveri pokajanja životodavče. Pjeva crkva, a i mi bi trebali sa njom da pjevamo. Kroz pokajanje, braći i sestre, ne kroz gordost, kroz drskost, kroz neposlušnost, kroz nemar, kroz necrkvenu svijest nego kao spokajanje aktivno liturgijsko djelovanje asketsko djelovanje na zdravim dogmatima na, na zdravim euh e, mogitvenim formama crkva nam je sve to obezbijedilo evo mi u manastiru porodimo po 6-7 sati dnevnu crkvi sve je pripremljeno da? imamo postni triod čuje se za tu knjigu ili možda mis A eto, vidite, to je tamo A Kliment Ohritski, on je pred smrt, naš Kliment, znate, naš Ava, naš učitelj, naša, naša dijka, oni naum, Cava, Angelarije, Goraz, učenici Kirili Metodije. Znate kakvi su to ljudi? Pa to ne možeš da ne zavoliš. A ne možeš da ga zavoliš ako stalno gledaš neke druge likove. Znate, ne možeš da ga zavoliš od Hollywooda, znate koliko Hollywood ima ponuda. Mi zaboravimo, li, i ne znamo je li baba živa ili nije više, tako Treba ispratiti sve filmove, sva futbalska prvenstva, čovjek, čovjeku prođe 20 godina života dok on odgleda sve kupove, sva finale, znate. Odemo 20 godina ovako, a onaj ko uleti u, u karavan televizijskih serija, on kao da nikad ni živio. Nikad. I onda, nije ni čudo ako ne znamo za za Klimenta Ohritskog. A taj Kliment, on umire, braćo i sest, on umire, znate. I u krevetu, znate, prevodi posnji triod kome nama, znate. Da nam ostavi tu vertikalu duhovnu, koju ćemo moći da se molimo, jer ta vertikala poezija naše crkve. A evo opet da kažem se, da suzimo da ne odemo Poezija naše crkve, ona je sva satkana od duha svetog. Znate. Sveti Jovan Damaskin, znate, velika dika crkvene poezije, propjeva o duhom svetu. E, Sada ćemo da slavimo vaskras, po njegovom modelu, vaskrašnji kanon, voskresenija den, sva crkva pjeva, pazite, svi, različiti uzrasti, profili, Nivo inteligencije, znanja, obrazovanja, imanja. Ali pazite, svima nam odgovara. Svi volimo taj kanon. Nažalost, nismo ukoznati svim. I to pazite, ne jedna generacija, nego vijekovi znate. Zašto? To je Duhom Svetim odahnutom. I kad pjevamo potpuno originalno stvarilaštvo, kao da ga ja pišem. Jer moj Duh se potpuno saglašava... Nemam opterećenje, nad. Znači, imam, ako neću da se smirim i od duhovnog da pređem na duhovno, od duhovnog na duhovno. Onda imam problem, ali ga brzo rešavam, kako? Isključujući sve života od crkve. Što je sigurno sigurno. Dajte mi 75 svijeća. Nad, znači, na trgovina sumnjiva 27 svijeća, 15 i nad. Znači, Instrukciji od onih tamo pališ svijeću, kolaž jednom godišnje, može se, i tako itd. Oglako se isključimo. Ali onda ne znamo za klimenta Ohridsku, ne znamo za posnji triod. Pritom, ne želim, molim, nikoga da potcijenim, znate. Ali vjerujte mi, to nije dobro duhovno stanje. Generacije su nam se vaspitalali na posnom triodu, Na cvjetnom triodu, to je zbornik molitava naših svetih otaca kojima se mi molimo nebesima. Evo na, nas, bratstvo našeg manastira ili bilo kojeg drugog manastira. Dovedite šutra na veliko povečarje ili dovedite nas na, na praznik našeg manastira, veliku gospodinu. Dovedite nas, ali nam prethodno oduzmite sve knjige. Uzmite minej, uzmite službu, Uzmite časoslov, znate, uzmite nam oktori, znate, sve uzmite psalti i poređajte nas. Znate. Ništa. Znate. Bolje je da ništa ne pogovara. Neko će krenut nešto čuti, bolje je ništa nego tako. Zašto? Ne možeš tako da se pjeva. A kad imamo službu, sveti Jovan Damaskin, sveti kozmo Majumski, sastave službu, Znat, pa kad uključimo, znate, pa kad gurnemo regovere, sveznat, znate, pa kad krene da, da se čuje zvuk, da se čuje pjesmu, evo na putu kao ovamo slušamo vatopetske monake, pojanje upravo tog vaskršnje kanona, znate, to je, to se sve se uključuje, sva na slavi sa čovekom. Jer to je, a to je naše, bratje i sest, i onda je greota, a i opasno je, neko je stao iza toga, Promišljeno, svjesno, sistematski se to radi, ali nećemo da se bavimo detektiva i da istražujemo djelatnosti tajnih društava i masonskih organizacija. Oci kažu svako svoj posao. Oni nek rade svoj, ali zašto mi ne radimo svoj posao? Zašto se mi ne upoznamo sa svojim? To je naše. To su nama sveti oci ostavili. Evo oktuj, vaše je puća, oktuj, je tako? Oktori, znam. Znate, kako je to knjiga? Koja je to poezija? Josip, pjesmopisac. Ja sam se oduševio kad sam se sreo sa konstrukcijama Teofana na Čartanog Josipa, pjesmopisaca, znate. Teodora Studita, to su konstruktori naših bogosluženja. Znate kako je to poezija? Sam došao iz jednog ambijenta gradskog, urbanog i prošao sam kroz neke ritmovi i stihove, znate, tako da Ogrubjavo čugo, znate, znate, i željno nekog jačeg, gvozdenog, da kažem, heavy izraza, kad se srelo sa izrazom crkve, ustuknule, znate, crkva ima izraz, ona ne traži da pozajmljuje, ona ne zove trubače i harmonikaše, znate, njoj ne trebaju zabavljači, ona ima svoje istočnike koje smo mi danas, i to pazite, svete. Roman Melod, roman, ro, roman pjesma, on je progutao svitek od presvete bogorodice, znači, i šta se desio? Erupcija. Kondaci, trupari, znači, sto posto provjereno. E, Josif, pjesmopisec, po blagoslovu svetog apostola Vrtolomeja, znač, u jednom viđenju. dobija blagoslov i kreću himnu. Vrhunjske himne, pritom Teofanu načrtani, znate, njemu je svo lice bilo izrezbareno, znate. Užarenim iglama i stetoviran, on i njegov brat Teodor kao monasi manasira Svetog Savio Svećanog u Palestini, lava čuvena, i jedan od centara netvarna je svjetlost. Koliko je tu svetite, da ja to samo Bog znade, koliko je, koliko je vaspitano tamo. Oni su kao vrhunski monasi i pritom intelektualci bili su izuzetno obrazovani i u svjetskim naukama i u duhovnim, u periodu ikonoborstva, štitili ikona i bili mučeni, stradili Teodori i postradao Teofanje, kasnije postoje episkop Nikejski. Oni pišu kanone i te kanone crkva do dana današnjega ima i mi ih čitamo svakodnevno. Znači oni nisu zaboravljeni. To nije zastarilo. U svima nastirima Nažalost, distance velike, ja vam to ovako govorim iz iskustva, distance između pjevnice. Evo mi se saberemo, ja čitam kanon, čitam ga na crkveno Slovensku, ali ne može mi biti udobno ako znam da ona, ona, on, da oni ne znaju to. Ne mogu da se uključaju. Jezička barijera, ali crkveno-slovenski, ne smije i ne može biti barijera između mene i crkom. Pa neću ja da prevodim, izvinite crkveno-slovenski je, jezik na engleski. Znaš? Zašto bi ga prevodio na engleski? Francuski? Italijanski? Njemački? Ili na srpski? Možemo, nije problem. Ali čekaj, je tebi to smeta jezik otacala? Jesi ti to oglovio? Jesi ti to gadiš jezike svetih kirjevi metodije sv. svetoga save? svih svetih otaca, svetih džedova ne može tako, nego kako kaže starac Sofroni iz Eseksa taj ćemo provim da rješimo ovako sedite i naučite sedi i uči. uzmi časoslov nemam, odmah ću da, da ti ga nabavim i ovo donesi časoslov na srpskom, na crkvom slovenskom izvoli čitaj i vidite naučite te drugo brzo To je jezik simbola, znači, kad ga čujete, pa kad on onaj iskon proradi, znate, pa kad se tu seberu svi ti duhovi, pa kad uđemo u proslov bogosluženja, pa mi smo se, braći i sestri, mi se evakuisali. Znači. Ovo više ne može da napajati, znate. Postaje prevazidljeno, što kaže vladikanik, a za starevo, brate. Ti se još uvijek time baviš. Eto je duhovna komunikacija. E onda tu je liturgija kad krene. I eto, istine da se carstvo Božje već otkrivo, ali se registruje i prima duhom. A duh naš je uspavan, nije mrtav, on ne može biti mrtav, on je besmrtan, ali je zapostavljen, braći i sest. Gušimo ga, smaramo ga, znate, Treba ga obnoviti, a proces obnove duha u crkvi nazivamo pokajanjem. I kad bi gospod dao u našoj majici crkvi blagodaću duha svetog, da se naš duh probudi do dana vaskresenja gospodnje, pa da ove godine, ako već nismo, slavimo duhovno, a ne tijelesno, proždirući vaskršnja jaja, nego i njih jedući, i harmoniku svirajući, i kolo igrajući, prethodno duhovno poskočimo, osjetiši da je Hristos zaista vaskrsao radi nas i radi naše besmrtnosti. Koje, daj Bože, Da se i mi udostojimo molitvama naših dobrih svetih otaca i molitvenim zastupništvom sve carice majke naše i majke Božije, Bogorodice. Amin Bože. Dajte. Veliko vam hvala zaista na ovom izuzetnom predavanju pokud nadahnutom predavanju nadahnutom dukom svetim tako da sad je očigledno da smo mi baš o molitvom na početku prizvali ipak sveti duh nismo sumnjali <laughs> braći i sestre dakle ja nakon ovog predavanja šta bi mogao da kažem da siguran sam da e, ko ne sluša od Sarapaila mi grijeh, jednako kao što svi čimimo grijeh, kako je to sve Rafaela, kao kad ne čitamo prologu o Hritski, na primjer, svetoga vladike Nikolaja. Mi smo, sad slušajući oca Rafaela, lako prepoznali, možda, nismo smo uvratili pažnju, onaj, kako on reče, duhovni kvar, duhovni, duševni, pardon, intelektualno, fizički kvar u sredinegde i prepoznajući taj kvar osjetili smo a, neku velikim duševnim naporom našim neku ili predpostavili smo ili smo uvidjeli da postoji taj drugi pol da postoji ono duhovno osjetili smo samo možda čežnju, možda nismo sasvim dovoljno a, a, u, u, u mogućnosti da se približimo tom duhu, ali smo osjetili makar tu čežnju zuboku u nama koja istinska i stvarna čežnja koja sve nas vodi tamo. Mi smo Otac Rafaela je donio u knjigu Duševna bovest koja sadrži to su izbor tekstova Arhimadrita Rafaela koju će on pokloniti ako sam razumio nama ovde ali ne da je ponesemo da je čuvamo za uspomenu nego da se, da se pripremimo za jedno naredno predavanje koje će otac Rafaela u nekom doglednom vremenu ovde nama pripremiti onovo nas darivati i, i ovo obećanje nije završeno da će Rafailo će nam pokloniti knjige a i ovde će se potpisivati knjige ovde su izložene neke od knjiga koje su uh, uh, objavio manasije podmajne da godareći od suprafajne neke dragocjene knjige duhovne koje se mogu ovde i kupiti po nekim cijenama koje nisu tako velike i otac Rafailo će narad